Огюст мав велику проблему – обидві були закохані в нього, а він був закоханий в обидвох. Були вони двійнятами, однак різної масті – одна зеленоока, веснянкувата, білявка, як батько, а інша, як покійна мати, напівтатарка вузько-ока-брюнетка з татарськими вилицями. Сестри виховувалися в українському дусі. Вони декламували вірші Тараса Шевченка, співали під фортеп'яно обробки народних пісень Віталія Лисенка, вишивали рушники із скатертини ставили для харківської української інтелігенції «Вія» за мотивами Миколи Гоголя. Загалом лили бальзам на батькове серце. Огюст сентиментально зітхнув, згадавши двох своїх дам серця. І в цей момент у двері купе постукав провідник «Станція ворожба мсьє». Огюст подивився на себе в дзеркало. Маніфік паризький франт кинув оком на свій багаж чи нічого не забув. Вісім ящиків віна, один ящик із сиром, дві валізи з подарунками для дам серця, біла для лілі, фіолетова для віолетти. Дві валізи з Огюстовим одягом і взуттям, скриня з книжками і журналами і невеличкий паконок з книжками, від яких іще пахло поліграфічною фарбою. Огюст – гівонт. Лілії для лілій, фіалки для віолетти. Збірка віршів. Париж, 1896 рік. Розділ 3 1922 рік. Огюст Гівонт, а офіційно за паспортом Михайло Подольський, не збирався спати. Загальний вагон зразка 1922-го далеко не був схожим на спальний вагон кінця 1800-х. З вікна дуло. І несло паровозним димом, у вагоні панував неймовірний гармидер, безбілетники з клунками і малими дітьми, зайняли усі місця і, можливі, і неможливі, включно з третіми полицями, підлогою і тамбуром, смерділо брудними онучами, папіросним димом, дитячими та курячими фекаліями, та ще й цигани. Сновигали туди-сюди, і без ноги з гармонією намагався пропхатися на своєму візочку. І солдат у засмальцьованій будьонівці з папіроскою в зубах і гвинтівкою зі штиком ходив туди-сюди, зображаючи із себе охоронця порядку, а насправді з нього було толку, як з козла молока». Добре, що Огюст устиг замаскуватися в Лембергу, тобто у Львові, під галицького єврея. Його не чіпали і навіть ні в кого не викликав підозру його акцент. Букви «Р» він так і не навчився вимовляти. У такому вигляді він цілком вписувався в інтер'єр загального вагона, зразка 1922 року. За вікном тягнувся білосніжний зимовий пейзаж з зацикрованими снігом ялинками, деревами і хатинами. Можна було б тільки тішитися екстер'єром, якби не інтер'єр. Усе змінилося за 17 років. Майже всі вчителі Оксамитівського ліцею для хлопчиків з інженерним ухилом розбіглися ще в 1905 році, коли хвиля першої російської революції накрила і Оксамитівку, і коли той Люмпен, який щоранку їздив на електричному вагончику на заводи, а ввечері повертався на Слобідку, несподівано збунтувався проти свого «експлуататора» і розбомбив камінням ні в чому не повинний трамвайчик. А на центральній площі Оксамитівки урочисто спалив солом'яне опудало Павла Івановича Оксамитинка під улюлюкання «Гарі-гарі ясна, щоби не погасла». Огюст знав, що у великих промислових містах Російської імперії пролетаріат ще й не таке виробляв, Однак він розцінив цей учинок як акт варварства, який змусив його забрати свою дружину і дітей і виїхати до Парижа.